Sláva Bohu. Ja sa teším, že môžeme počuť Bože slovo a Ľubo otvorí túto nedelu Bože slovo prvýkrát na tomto mieste a ja vás prosím o modlitby. Od budúceho týždňa začneme knihu Nehemiaš. Veľkého staviteľa, veľkého uh, muža, ktorého si Boh použil, ale aj veľa vecí, ktoré cez ktoré musel prejsť. Veľmi ťažké veci. Takže Ľubo, nechťa Pán Boh požehná dnešné ráno a tešíme sa uh, na Bože slovo, ktoré budeme môcť počuť. Ďakujem pekne. Pani Ježišu, tak ti ďakujeme za toto nové ráno, za túto nedelu, za čas, kedy môžeme ako cirkev sa schádzať, pretože ty, ty si stal z mŕtvych, pane. Že je to deň skriesenia, pane, a my ťa za to oslavujeme tento deň. A ďakujeme ti za Ducha Svätého, ktorý nás napájaš, ktorý nám dávaš, prináš radosť, pokoj cez ktorého nás usviečaš, panie, cez ktorého prichádzaš, aby si nás zmenil. A ďakujeme ti za to všetko, že, že naozaj môžeme aj tento deň vyznávať, aký si dobrý Boh, aký si Boh, ktorý zabezpečuješ a že si Boh, ktorý aj tento, tento deň máš pre nás dobré veci. Tak v mene Ježiša Krista, panie, my otvárame, my tužíme otvoriť svoje srdcia. Prosím, ty hovor do našich srdc a premieňaj nás. Amen. Amen. Amen. Možno ste teraz podostávali také množstva e, požehnaní a, a prianí do tohto nového roka. Je to, je to vynikajúce a je to božie. Bože Slovo nám hovorí, že máme, máme šíriť požehnanie, máme, máme žehnať. Nie je našou úlohou e, hovoriť zle, nie je našou hovor, ho, úlohou hovoriť nejaké prekliatia, to je, je, je nie božie. A nie, nie je to naš, v našej, našej režii, ani v našom, našej vízii to, čo máme robiť. Ale Pán Boh, teba a mňa povolal na to, aby sme šírili požehnanie, aby sme žehnali. A možno ste ich veľa dostali, tých požehnaní, a tak troška niekedy sa to človeku bije, lebo aj Cyril načetol, že sú tu širajaké prognózy, že sú tu vízie, čo sa má diať, čo sa bude diať. A tuto chceme len toľko, a to je také pouzbudenie hneď na začiatok povedať. Ty a ja, keďže sme Boží ľud, poznáme Božie slovo. A vieme, že Božie slovo hovorí, že kam tento svet smeruje. A ja to len preto zopakujem, aby sme nijak sa nedostali do nejakého stavu, kedy, kedy sa nám to nejak začne rozchádzať. Všetci dobre prajú a svet ide opačným smerom. Svet tým opačným smerom Ide. Je to realita. Je to Božia realita. Boh nám to zjavil vo svojom slove. Boh hovorí o tom, že sa bude šíriť neprávosť, ochladne láska mnohých, Nechcem to všetko meno, lebo nie je to ani, ani možno príjemné hovoriť všetky tie veci a čo sa bude diať, Budú vojny, budú postávať národ proti národu, budú sa ľudia nenávidieť a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré sú uh, znameniami toho, že Boží príchod, že príchod pána Ježiša sa blíži. A vieme, že je množstvo ďalších vecí, voľa, kedy sme rozprávali celé, celú, možno dve či tri kázni, ja neviem, o tom, ako je to s tými novodobými dejinami s úniou a ako zapadajú do biblických proroctiev toto všetko ako pán Ježiš hovorí, to sa musí stať. To sú veci, ktoré Boh vie, predzvedel ich, dal nám ich vedieť a my o tom vieme. Ale napriek tomu si máme žehnať. Napriek tomu máme byť tí, ktorí prinášajú tam kde je nepokoj, snažia sa prinášať pokoj a kde je neusporiadanosť, kde je hriech, prinášať poriadok a posvetenie. A toto je, toto je naša úloha, toto je, toto je tvoja a moja úloha ako Božieho ľudu. Aj napriek tomu, že svet ide tá. Aj napriek tomu. To znamená, uh, ideme proti prúdu a Božie slovo hovorí, že, že vlastne v tom posledný čas aj veľa, veľa ľudí z cirkvi odpadne. Ale nie je to teraz na to, aby sme zúfali. Je to len, aby sme o tom vedeli, aby sme tomu rozumeli. Aby sme rozumeli, prečo to tak je. Aby, ste sa nestra, ne, ne, ne, aby vás nemuseli ísť preliečiť tak, je tu v kremnici za to, že zistíte, že vy žehnáte a deje sa opak. My vieme, že ten opak sa deje. Ale napriek tomu aj Božie slovo hovorí ešte jednu fantastickú vec, keďže sa, keď sa rozmnožuje z rozmnožuje sa Božia milosť. To znamená, je veľa tých ľudí, ktorí sa v, Božom, v Bohu, vo vzťahu s ním, a ja verím, že to budeš práve ty, a že to budem práve ja, že to budeme práve my, aj cez všetky skúšky, cez všetky ťažkosti, že sa cez toto všetko práve upevníme. Že sa zomkne Božia cirkev, možno, možno naozaj príde... Tak ako veľké prebudenie, tak veľké odpadnutie na jednej strane. Ale to jadro a to Božie, to, čo hovorí Božie slovo, že bude, prejde úzkou cestou, úzkou bránou, to sa posilní. To sa posilní. Môžeš sa posilniť, pánovi. A rozhodni sa dnes a rozmýšľaj o tom, keď budeme hovoriť teraz o veciach, o tom, že chceme trošku hovoriť do Nového roka. Chceš sa stať tým, ktorý sa posilní? Chceš sa stáť tým, ktorý sa posilní vo vzťahu s pánom? Ktorý svoj vzťah s ním necha rásť a budovať aj tento nový rok? A jeden brat raz povedal jednu fantastickú vec. Uh, vôbec nie je dôležité, že či uh, keď sa modlíš, padneš doľava, doprava, dozadu, to je jedno, ale keď sa postavíš, či ideš rovno. A či chceš tento rok ísť rovno? Chcem ísť tento rok rovno? Chcem ísť za pánom? napriek všetkým ťažkostiam, na všetkým problémom. Viete to, e, problémy sú a budú a mnohokrát kresťania ich majú ešte ďaleko viac ako ľudia vo svete. A keď sa pozrite na pána Ježiša, pán Ježiš bol úplne zahádzaný problémami. E, všetko možné, čo o ňom hovorili, tam sa dotýkal hriešnice, tam hen to urobil, tam pil s týmito solníkmi a, a s, s neviestkami a ja neviem s kým. E, jednoducho, v kuse mal problémy, v kuse, v kuse bol ostrelovaný, ale, ale, ale pritom to bol, bol tým, ktorý sa posvedcoval, išiel a jeho vzťah s Bohom, jeho vzťah s Otcom, bol dokonalý. <laughs> Taký vzťah nemá nikto z nás, ale, ale môžeme k nemu spieť. To slovo, ktoré nechcem hovoriť, ako také požehnanie do tohto Nového roka a také, také akoby predsavzatie je, sme v rukách tvorcu. Ty a ja sme v rukách tvorcu. A inšpiroval ma jeden príbeh, ktorý sa mi dostal a ktorý by som teraz na úvod chcel povedať. Kde sa hovorí o tom, akým spôsobom môžeme byť v tých rukách tvorcu. A čo to znamená? A čo to tak troštičku vysvetľuje. Jeden chlapček raz pozoroval svoju starú mamu pri písaní listu a zrazu sa jej spýtal. Opisuješ príbeh, čo sa stal nám, tej starej mami? Nie je to náhodou príbeh o mne? A stará mama zodvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila. Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruska, ktorou píšem, je však dôležitejšia teraz ako slova. Bola by som rada, keby, aj, keby si aj ty bol ako ona, keď vyrastieš. A chlapček sa zarazene zadíval na cerusku, nevidel však na nej nič zvláštne, bola úplne obyčajná. Je to predsa úplne normálna ceruska. Babička mu hovorí, všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruská má päť dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. Poprvé, aj ona môže, ako aj ty môžeš robiť veľké veci. Avšak nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá ťa vedie. Ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh. A On ťa vždy povedie podľa svojej vôle. Podruhé, niekedy musím písanie prerušiť a ceruzsku zastrúhať. pri pritom veľmi trpí. Napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími a mení náš život. Po tretie, pri písaní ceruskou môžeme kedykoľvek použiť gumu, ktorá je na druhej strane. A vygumovať, čo sme písali, chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak. Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. A poštvrté, nie je dôležité, z akého dreva cerusku vyrobili. Ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. A napokon po piaté, ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. A nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si uvedomuj každý svoj krok. A dosť sa ma dotkol tento jednoduchý príbeh, kedy, kedy vlastne akoby babička tomu svojmu uh, vnúčikovi uh, rozpráva o tom, že aj on je ako tá ceruska. A hovorí mu úžasné princípy. A ja tuším potom, aby tieto princípy boli ako také Prečo sa vzati ja do nášho nového roka, do tohto nového roka? Chcem o nich niečo povedať aj tento čas. Tá prvá vec bola, že keď bolo napísané, že môžeš robiť veľké veci, aj cez tú je možné písať obrovské veci. Je možné písať život. A táto Cerruska... Je ale v niekoho ruke. Je v niekoho ruke. Ty a ja sme v niekoho ruke. Ak sa do tejto ruky si ochotný odovzdať. Viete, sama o sebe nič nenapíše. Sama o sebe, akoby bez života. Aj my bez Boha by sme boli akoby bez života. Sme mŕtvi. Sme mŕtvi predovšetkým vzťahu s Bohom, ale je to aj obraz toho, že aj tá ceruska sama o sebe nič nenapíše. Ona potrebuje tú ruku, ktorá ho bude viesť. Ty a ja potrebujeme Božiu ruku na to, aby nás viedla. A Božie slovo hovorí o tom, že je dobré, aby ty a ja, je to fantastické, je to Bohu milé, ak my poslúchame Božiu vôľu. Ak sme tými, ktorí sú ochotní poslúchať Božiu vôľu. A preto aj tento rok, nech je to rok, ktorý chceme, ktorý si poviem, ja chcem poslúchať Božiu vôľu. Viete, tak ľahko a veľakrát to ja nehovorím, že ja som nejaká výnimka. Človek sklzne do, po svojich cestách. Ideme po svojich cestách. Toľkokrát sa rozpustíme po svojich cestách a vtedy tá ceruská ako keby vypadne z tej Božej ruky. A prestane písať to, čo je Božie. A možno píše ešte vo svojej nejakéj zotrvačnosti a vo svojej sile niečo, čo, čo, čo, čo už nemá ani... Nie, nie je to správne. on píše, ona môže písať, ale nie, nie je to správne. Ale bez tej ruky dokonca nenapíše ani nič, čo je dobré. Ale Boží slovo hovorí jednu vec, príslovia 16.9, keď si čítame. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale hospodin riadí jeho krok. Podstatou podriadenia sa jeho vedeniu je predovšetkým, poslušnosť Božiemu slovu. Viete že ja v poslednej dobe, keď zažívam, zažívam množstvo situácií, veľakrát urobím chyby, rozhodnem sa svojim spôsobom a tak ďalej, urobím nejaké kroky, až ty vidím, jak Boh niekedy až takým spôsobom, že sa mi zdá, že mi ide akoby srdce vyrovať, zasahuje do toho, lebo mu na mne záleží. A a, a, a ja ti chcem povedať, toto isté Boh robí mnohokrát v tom živote. Mnohokrát sa tomu chceme brániť. E, povieme si tie ďalšie situácie a veci, ktoré tam sú ďalšie tie vlastnosti, aj tie cerusky a, a z Božího slova. Boh je ten, ktorému na tebe neskutočne záleží. A to je jedno, či to bude rok 2013, ak Boh dá, tak 2014, a ak pán dá, tak 2015. Ktorýkoľvek rok to bude, Bohu na tebe záleží. Bohu na mne záleží. Ale to, čo je podstatné, On nech vedie naše kroky. Tento rok, Bože, túžim potom, aby si viedol moje kroky. To je prvý bod. Ak si si písal nejaké body, tak si zapíš. Božie vedenie pre tento rok. Ja chcem byť v Božej ruke. Chcem byť nástroj v Božej ruke. Chcem písať život jeho, tak, aby som bol vedený jeho rukou. Podruhé. niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastruhať. Ceruzka pritom veľmi trpí. Napokon je však spokojná, alebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími. Také je zjednodušené vyjadrenie. A tak to bolo v tom príbehu, tak som to nemenil. Nech som to nejak formovať na nejaké biblické vyjadrenia. Nech je tento rok, nech je tento nový rok, rok 2013, rokom môjho a tvojho formovania. Nechajme sa formovať. A ja som nazval aj celú túto kázeň. Sme v rukách tvorcu. Viete, ceruska sa sama nezastrúha. Ona sama nezastruha sa. Videli ste už nejakú cerusku, čo sa sama zastrúha? No ja som ešte takú nevidel. No, možno. <laughs> možno. neviem. Neviem, či nejaké výdobytky, techniky dneska nie sú. Ale zase je tu ruka, ktorá prichádza aby to, čo sa otupí, možno strátiš silu. Možno sa otupíš tom, aby si počul správne Boží hlas. Lebo, alebo sa vyčerpáš, alebo si vyhorený. Boh, Božia ruka je tu na to, aby znova tento nástroj zaostril. A či to je ceruska? Či to je z Božieho pohľadu e, e, nejaký meč, ktorý potrebuje byť naostrený, či to je nôž, ktorý potrebuje byť naostrený, aby fungoval dobre. Viete, v Royale je jedna fantastická zásada, sa vždy hovorí, lebo e, neostrým, nenabrúseným, nepripraveným nástrojom si človek ublíži skôr, ako s tým ostrým. To ste, to ste vedeli, že statistiky, keď sa robili takto, je mnohonásobne viac. Každý si hovorí, joj, dávaj si veľký pozor, lebo máš ostrý nôž. Ale ak vieš narábať s nožom a je ostrý nôž, tak si menej ublížiš, ako keď máš tupý nôž. A najhoršie, e, najhoršie úrazy a najhoršie problémy bývajú s, ne, s, s nenaostrenými, nepripravenými, ne, ne, neudržiavanými nástrojmi, e, keď sa jedná o nejaké remesla alebo takúto prácu. Ale Pán Boh chce robiť s nástrojom, ktorý je pripravený. A to nie je preto, že teraz si povieš, o, ja som nepripravený, to si môžeš hovoriť do konca života, ale tento rok nech je rokom. Kedy sa tužíme Bohu nechať formovať, kedy sa mu tužíme nechať ostriť a pripraviť na to, prečo si nás on chce používať, aby, nás aby aj pri tom nás mohol používať. Viete, niekedy sa sú, je veľa nástrojov, ktoré dokonca tým používaním sa akoby ostria. Aj také sú aj také situácie, sú, aj dokonca sú samoostriace nože. Tým, že sa používajú, tak tým sa ostria lepšie samé. Izajaš hovorí, oj vaša prevrátenosť, či má byť hrnčiar považovaný za podobného hline, aby povedalo dielo o tom, kto ho učinil? Neučinil ma? Alebo čo, či povie útvor o tom, kto ho utvoril? Nerozumie sa tomu? Chcem ti povedať, pán Boh, najlepšie vie. Najlepšie vie, ako potrebuješ byť. Ako potrebujem byť zabrúsený a zaostrený. Ako potrebujem byť formovaný. On je ten hrnčiar. Keď vidíme ten príklad, Boh je hrnčiar a my sme tá hlína. Viete, veľa vecí sa dneska už píši tým, že á, urobili sme prvé organické látky, kyselinu močovú a neviem, čo, tam stvorili nejakým spôsobom, ale je to, je to niekedy také úsmevné. A jeden raz na to povedal, že, a tak si povedali, že no, tak my už určite stvoríme, vytvoríme človeka, ale čo. A, a tak si čítajú, a že budú to robiť presne tak, ako je písme, na zoberieme kus hliny a tak. A on hovorí, počuj, ale začni so svojím materiálom. A chcem, chcem ti povedať, keby sa človek o čokoľvek pokúšal. Vždy je to niekto, kto je prapovodca. Boh je prapovodca. A my ľudia niekde začíname. Vždy niekde len začíname. Od nejakého bodu, čo nemôžeme nič iné urobiť, len sa oprieť o to, čo Pán Boh dal. Lebo Pán Boh to dal. A ja to som tu povedal len tak, na takú trošku e, pozitívnu iróniu, <líňu> <líňu> že, že ako to je. Korintianom je napísané, poklad máme v hlinených nádobách nášho pána. On je ten, ktorý nás a Za chvíľku si aj o tom ešte povieme. Aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nezoverení. Sme v rozpakoch. Ale nie celé bezradní. Sme prenasledovaní. Ale nie vzlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme. Vždy a všade nosia zo sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždy sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Bože slovo hovorí o tom, že my ako takí sme akoby hlinené nádoby. Sme... Nie je dokonalý. A nie my sme tí, čo, čo, je to, čo, čo sme nositeľom toho, to, tej, tej ceny, ktorá je v nás. Ale Boh je ten, ktorý je cenný v tebe a vo mne. Ak ho nepustíme do svojho vnútra, ak mu nedovolíme, aby bol v našom vnútri, ak mu nedovolíme, aby konal v nás, zostávame len tie hlinené nádoby. A hliniená doba, nádoba dokáže vydržať pomer, dlho, však nachádzajú tam širake tieto amfóry a ja neviem čo, <laughs> neviem pred koľkých rokov. <laughs> ale sú, aby ako by bez duše. Ale ty si hliniená nádoba, ktorá má v sebe ducha. Ty si živý, ale preto, lebo v tebe je pán, tebe je boh, tebe je on, ktorý má cenu. Vo mne je on, ktorý má cenu. Ján 15.1 ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. A každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje. A každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. A vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostante vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže sám ovoci sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keď ste nezostali vo mne, ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodil by sa von ako letorast a uschne. Zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám, tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. A toto je ďalšia oblast z, z tejto oblasti formovania. Božie slovo nám hovorí, že Boh nás miluje. Má nás za synov. A preto berie aj prútik, aby nás vychoná, vychovával. On ťa vychováva, on mňa vychováva. A to je to formovanie. Vlastne sa táto, táto preto som aj nazval celú tú kázeň v rukách tvo, tvorcu. Pretože celou toho kázeňu sa nesie niť. Tento rok je rok, ako každý iný rok. Ale dovolme mu to, aby bol rokom, ktorý nás bude formovať. Kedy budeme iní na jeho konci, ako sme boli na jeho začiatku. A Boh ťa možno bude švíhať. Možno budeš prechádzať situáciami. Ja poviem vám pravdu, niekedy človek prechádza takými situáciami, že ako tam Pavol píše, si myslí, že už je na zemi. Že už sa nepostaví. Niekedy naozaj človek, ja neviem ako vy, no ja som, ja, som, ja som veľakrát v takých situáciách, že potrebujem naozaj, musím potom ísť na kolena, musím sa modliť, musím volať Boha. A častokrát si potom aj poviem, vyčítam si veľakrát, zase zas som robil nejaké zlé rozhodnutie. Ale Boh nás formuje. A toto je to fantastické. Takže aj keby prišiel s tým byčom, aj keby si sa cítil ako ten, ktorý si myslíš, o oh Bože, prečo to robíš? Prečo už sa cítim, trebaš ako Job? <laughs> Možno sa niekto tak cíti, naozaj. Možno to nechce povedať. Ale, ale Boh má zámer, aby, a má dobrý zámer. A ten zámer je dobrý. Aby si na konci tohoto roka, ak pán dá, nepríde skôr, <laughs> Ak sa Ako sa on rozhodne, lebo to nevie nik toho dňa ani tej hodiny. Ale vieme, že je to blízko. Tak ak by do konca roka neprišiel, tak nech môžeme na konci roka hovoriť, páne, Ty si ma menil. Ty si priniesol do môjho života takú, takú, takú veľkú zmenu. A viete, čo je obrovská vec? Obrovská vec je aj vtedy, keď ste možno prechádzali a poviete si, toto ma strašne bolelo. Tu som trpel, tuto som, ja neviem, možno kričal od bolesti. Ale vtedy ťa možno najviac formuje. Vtedy si možno najviac zmenený. Vtedy možno sa najviac láme tá tvoja trebar spícha. Vtedy sa možno najviac láme tvoja nejaká svojvolnosť, svojvôľa. Vtedy sa možno najviac láme lámu tie najhoršie veci, ktoré v živote máme. Práve keď možno najviac nás to bolí. A to nie je niečo, toto, ja, to, to, to, aby ste pochopili, toto nie, sú, toto, nie sú, toto nie je niečo, čo vám prajem. Toto je niečo, o čom hovorím, čo je prirodzené. Čo Božie slok nám hovorí, že to tak je. Ale my to musíme rozumieť tomu. A vedieť to prijať a vedieť to pochopiť. Ale čo pán robí? Je chodí a na čo orezáva vinič. To nie je jednoduché, keď k vám niekto príde a zrazu zistíte, že celá nejaká vetva vášho myslenia, vašich vízií, vášho riešenia zrazu musí byť odstrihnutá. Viete čo, ja vám poviem pravdu, to ani ste ešte, ešte ste nezažili možno. Ano, ja si dovolím povedať, že ja som tomto taký človek, že ja, ja, ja vzdorujem niekedy 100 tisícnásobne. násobne, kým mi pán Boh 100 tisíc spôsob nepovie, lebo mu na mne záleží, že naozaj treba toto odrezať. krát sme takí. A jednoducho, jednoducho uh, ale Boh to robí s dobrým úmyslom. Prečo? Aby sme priniesli lepšie a viac ovocia. Lepšie a viac ovocia. A teraz e, som presvedčený, že toto, čo som hovoril, to nie je, e, nie je veco, že to prežívam len ja. Viem, že to prežívate mnohí v tom živote. A viem, že veľakrát možno, možno si človek niekedy to utrpenie toho, toho obrezávania, teda orezávania, orezávania si človek o to viac predlží, čím viac sa nechce nechať orezať. Čím viac sa nejakým spôsobom uhýba pred tými Božími nožničkami, ktoré prichádzajú, aby jednoducho Boh si ťa chce orezať tak, aby si prinášal lepšie a viac ovocia. Takže ďalšia z oblastí. Tento rok je rokom formovania. Po tretie, pri písaní cerusko môžeme kedykoľvek použiť gumu. A vy čo sme napísali, chybne. V tom je úžasná ceruska. <laughs> Preto možno v tom je použitá ceruska. A nie je tam nejaké permanentné péro. Ale, ale je tam ceruska. Pretože keď píšete e, túhol, keď píšete e, grafitom, keď píšete e, uhlíkom, uhlík má fantastické fantastické vlastnosti, a ktorí vedia, tak vedia, že to je špecialita, že to je, vlastne uhlík je diamant, to viete. Len tento uhlík je iný, ako ten, ktorý je v diamante. Inakšími väzbami viazaný. To sú také špeciálne väzby, na ktorých aj tam kývajú, možno aj vedia, ako sa volajú. Špeciálne väzby, ktoré ich do, do, dovolujú, aby sa odlupovali, ako keby v takých ploškách. A, a, a je to niečo fantastické, že dokáže takýmto spôsobom zostávať v takých plochách tie, tie, tie molekuly, v tých väzbách, dokáže zostávať na tom povrchu. To znamená, sa tak odlupujú a medzi tým sú také veľmi slabúčké väzby, niektoré vedia, ako sa volajú, ktoré, ktoré, jednoducho, ktoré jednoducho to dovolujú a, a takéto, na, takýmto spôsobom napísané je to, je to len ako keby položené na tom papieri. A vy môžete zobrať gumu a na tú gumu sa to zase určitým spôsobom e, nalepí ako keby znova naspäť a zostane to tam. Znamená, kým všetko iné sa ako keby vlieva do papiera, tuha je taká, že to raz na povrchu a píše a preto je zmazateľná. A je to, je to úžasné niečo, ale e, podstata toho, čo chcem hovoriť, nie je v tomto. Podstata toho je, že, e, že my máme stále tú možnosť, a to je to úžasné pred našim Bohom. A to je to, čo množstvo ľudí aj z kresťanstva tak trošku kritizuje. Tým my máme možnosť, ak niečo v našom živote napíšeme zle, máme možnosť to vymazať. A Boh je ochotný na to zabudnúť cez obyčajné pokánie. Možno som to zle teraz povedal, lebo ono nie je obyčajné. Ono je vzácné. Pokánie je veľmi vzácne. A chcem vám povedať, že je to obrovská milosť, ak ti je daná milosť pokáňa. A vždy si ho váš, vždy si to váš. Vždy si váš to, keď prídeš k Bohu a, a môžeš mu povedať, Bože, prosím ťa, odpusti. Vždy si váš toho, keď v tvojom srdci a v tom vnútri prebehne taký prerod, že ak si niekomu ublížil alebo si niečo zle spravil, že môžeš to ísť a napraviť. Je to, je to úžasná milosť. Viete, čo sú to najhoršie múky, poviem na rovinu, keď sa dostanete veľakrát do situácií, kedy, kedy jednoducho spravíte niečo zle, alebo, alebo to dokonca spravíte niekedy nevedome. A teraz tá druhá strana, alebo niekto od vás nechce prijať ospravedlenie alebo nápravu. To sú hrozné muky. Ja neviem, ako vy, no je moje svedomie napríklad týmto neskutočne trpí. Je, ja, ja potom mám skutočne, ako jasné, niekto mi povie, boží si ty si, okay, si spravil, čo si mohol, choď, a... ale ja napriek tomu stále cítim potom ten, tú ťažkosť, že, že jednoducho, ja som alebo veľakrát, skoro väčšinou sa mi to stáva, že buď nechtiac, alebo pre nejaký svoj, ja to nazývam že baranizmus, že idem svojim smerom, tak jednoducho spravím nejakú hlúposť, a aj sa ospravedlňaj všetko a potom sa musím dlho modliť, aby ten človek vôbec prijal alebo niekto, aby prijal to ospravedlenie. A ja neviem, moje svedomie potom veľakrát trpí. Lebo stále sa cítim ako keby vinný. Ale, ale nie je to dobre. Je dobre prijať, keď človek vyzná alebo urobí preto všetko, aby, sa, aby dal do poriadku veci, ospravedlnil sa a tak ďalej. Je dobré sa od toho vedieť od, od, od, už potom oprostiť a byť slobodný. Buď slobodný. To je Boží, Božie slovo. Ale takže tá guma je pokáňa. Nech je tento rok, a to je zase obrovské, fantastické, božie prianie do tvojho a mojho života. Nech je to rok milosti pokáňa. Aby ty a ja sme mohli nachádzať milosť pokáňa vždy, keď to potrebujeme. Aby sme mohli sa takýmto spôsobom znova priblížiť Bohu. Aby, aby znova mohlo byť, aby tá, aby tá cesta, ktorú sme napísali, aby tá, ktorá nebola správnym smerom, aby nebo, alebo nebola správne napísaná, aby mohla byť naspäť zmázaná. A nikdy, a to je to práve, pro, čo, čo treba vedieť a mať na pamäti, aby sme sa nebali vrátiť po ten bod, pokiaľ to bolo správne, a ísť ďalej od toho bodu. A idem ďalej. A chcem písať život tú, tú, tú, tú, uh, tú uh, by som povedal, dráhu života, chcem písať tak, ako sa Bohu páči. Znova sa položí do jeho ruky, ruky a znova písať tak ten život, ako má byť, ako je správny. Po štvrté. Nie je dôležité, z akého drevu, dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. Bože slovo nám hovorí, že to najúžasnejšie, čo je, je, že ty a ja môžeme rásť na našom vnútornom človeku. A je to v tom, že rastieme vo vzťahu s Bohom a rastieme vo svojom charaktere. To znamená, sa budujeme na našom vnútornom človeku. To je niečo, čo je, čo je vzácné a čo je cenné pred Bohom. Ten náš vnútorný človek, aký sme a toto je, toto je také povzbudenie pre teba aj pre mňa. Je to ako tá tuha, o ktorej sme už toľko hovorili teraz, aká je, aká je špeciálna, že zanecháva tú stopu. Jednoducho dovol, aby to vnútro tvoje mohlo byť prerob, prerodené, premenené a menené božím duchom. To, čo je v tvojom vnútri, to, to je to podstatné. Nie je to vonkajšok, ten, to, to, to, tá obalka, ten pozlátko. Viete, čo to ľudia sa dokážu dneska uh, už. Ten vonkajší pohľad je taký, že, že či... Či teraz to tak troška zasrandujem. Či sa dokáže človek pretvoriť cez všelijaké plastické operácie, alebo, dokáže, alebo sa dokáže obliec tak, že, že sa na neho pozrieť a myslíte, že má na sebe, ja neviem, bohatstvo celého Vatikánu. Ale jednoducho, také často to vydám ľudia dneska. Kila zlata majú po sebe a neviem čo. A jasne, že to zaujíme to oko. Ale, ale čo je v tvojom vnútri? Čo je v tvojom srdci? Je v tvom srdci skutočná Božia bázeň? Je v tvom srdci skutočné, skutočná láska? Je v tvojom srdci e, skutočný pokoj? Dovolil si do svojho srdca, do svojho vnútra vojsť skutočne Ježíša Krista? Ja som pozeral teraz, včera som akorát pozeral tak jeden film, to VVJD What would Jesus do? dvojku a veľmi ma zaujal tiež a tam bolo, ako jeden pastor viedol jedného chlapca a, a to prvé, čo ho naučil, to je zaujímavé, že ho neučil, nešiel k nemu s tým spôsobom, že mu teraz hovoril nejaké učenia o spasení a neviem čo, ale on videl u neho úprimnú túžbu po zmene a on ho naučil jeden jednoduchý princíp, to bol taký baptistický pa, pa, pastor a povedal mu, počuj pred Každou činnosťou, pred čímkoľvek, čo budeš robiť, sa opýtaj, čo by robil na tvojom mieste Pán Ježiš. A on povedal, to je tak jednoduchá vec, tak prostá vec, ale skúsi túto otázku položiť pred každou činnosťou. Čo by robil Pán Ježiš? A ten chlapes najprv tak nejako zobral, ako tak laxne, ale potom, keď... keď videl z predošlého obdobia svojho života rôzne ešte dochádzajúce ovocie negatívne, tak jednoducho to začal robiť. A začalo to meniť nielen jeho. Tá jednoduchá otázka zmenila jeho celú rodinu a tí ľudia našli vzťah s Bohom. A, to len, a toto je len nástroj. Toto je len nástroj, lebo evanjelium sa dá zvestovať na množstvo spôsobov na množstosť spôsobov. A toto je jeden z nástrojov, ktorý možno aj tebe teraz je ponúknutý a môže sa ho naučiť používať či vo svojom živote, či vo živote iných. Aby boli bližšie k Bohu. Aby si bol bližšie k Bohu. To, čo je podstatné, je, čo je v tvojom vnútri. A to, čo je v mojom vnútri. Takže dovolme Bohu, aby nás menil na našom vnútornom človeku. Nechajme ho vstúpiť do našho vnútra. A po piaté, to piaté pravidlo bolo, Ceruska vždy po sebe zanechá stopu. A nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si uvedomuje každý svoj krok. Nech je tento rok rokom, kedy nie preto, aby sme zostali upretí, pohľadom, dozadu, sa obzerali za seba. Ale aby sme na konci roka, aby to bol rok rokom, kedy sa budeme môcť bez toho, bez nejakého ostichu a bez toho, aby sme museli hneď prísť k tomu kroku, neviem, ktorý to bol, ten, ten spokáním. bez toho, aby sme mohli sa obzrieť a povedať, áno, je to rok, ktorom ma viedla Božia ruka a ktorom tá cesta života, ktorú som písal, bola božia. Bez ohľadu na to, že možno občas si zabočil a tak, ale si sa vrátil na to. Potom tá cesta, vygumoval si, zgumoval pán Boh, dáva zgumovať, on to úplne zgumuje, ak si šiel zlou cestou a si činil pokánie, asi si prišiel Bohu, asi dovolil mu, máš možnosť sa vrátiť po posledné miesto, kde to nebolo správne. Aby to bol rok rokom, ktorý sa obzrieš a povieš, áno, to, tá cesta bola rovná, tá cesta bola božia, tá cesta bola správna, ty sa môžeš obzrieť a povedať, to, čo som napísal tento rok, to, ten príbeh života, ktorý som napísal, ktorý bol napísaný touto môjho ceruskou. je Boží príbeh. Je to Boží príbeh. A ja túžim, aby sme, tak ako teraz tu uh, sedíme, stojíme, a, a kdo ako sme, jednoducho, aby sme teraz sklonili svoje hlavy. A chcem, aby sme naozaj úprimne v každej jednej z tých oblastí si mohli Jednak žehnať a jednak prosiť Boha. A ja možno prejdem každú jednu z tých oblastí a poviem, poviem, poviem nejakú modlitbu. A pojeme si, a môžeme sa modliť úprimne, ty a ja. A odozdať každú z tých oblastí do Božích rúk. A povedať, tento rok chcem, aby to bolo Božie. Aby to bolo správne, aby som bol ako tá ceruská, ktorá naozaj sa poklada do Božích rúk ktorá je v Božích rukách a ktorá píše príbeh života, ktorý je správny, ktorý je dobrý, ktorý je, ktorý, ktorý, ktorý je Boží. A možno tá babička, tá stará mama, keď toto všetko vyrozprávala tvojmu, tomu svojomu vnúčikovi. možno, že práve z toho mohla mať potom v nasledujúcom čase radosť, že videla, že ten vnúčik to všetko zobral vážne. A že sa ho to dotklo. Možno aj ty, neviem, ja som presvedčený, že chceš byť tým, ktorý tie slova Božie, tie slova povzbudenia do tohto roka, chceš a chcem a ja zobrať vážne. Chcem to zobrať vážne. Chcem byť nástrojom v Božích rukách. A tá prvá vec, za ktorú sa môžeme modliť, je práve to, aby ty a ja sme boli ochotní poslúchať Božie vedenie. Môžeme skloniť svoju hlavu teraz ako sme tu a povedzme, Bože, ja chcem počúvať Tvoje vedenie, ja chcem ťa počúvať a tých spôsobov, ako Boh Tebe hovorí, tých spôsobov, ako On môže to svoje vedenie k Tebe komunikovať, tých je množstvo. A my ako ľudia sme často obmedzení a máme také klapky na očiach. A možno máme predstavu o tom presne, ako Boh nám musí hovoriť. Lebo sme skosnatení veľakrát, sme zvieraná zvyk, ako železná košela. Ale povedz si, Bože, po, ja chcem počúvať na Tvoj hlas, nech bude akýmkoľvek spôsobom, keď príde ku mne. Chcem ho rozoznať. Ja chcem byť tá ovca, ktorá počuje a pozná svojho pastiera. Ja chcem počuť, Pane. Tvoj hlasný to rok. Ja chcem, Pane, načúvať, ale nienom počúvať. Ale chcem ho konať, chcem byť tým, ktorý chcem konať Tvoju vôľu. Bože, my sa tento čas ukladáme do Tvojich rúk. Ako Tvoj nástroj, ako Tvoja ceruska, ako, ako, ako to, čo potrebuje byť vedené Tvojou rukou, Bože, Tvojou rukou, Pane, Žiadnou inou rukou. Žiadnym iným spôsobom. Ale tvojou rukou. Pane, prosíme ja o tvoje vedenie. O tvoje vedenie, mene Ježiš, na tento rok. A môžeme rozmýšľať nad tým, pane, ja chcem byť tento rok, rok 2013. A chcem byť tým, ktorý sa nechá od teba formovať. Nech je rok 2013 rokom tvojho a môjho formovania. Moja ceruska potrebuje byť Tvoja ceruska potrebuje byť ostrá. Potrebujeme byť ostrí, aby sme zanechávali viditeľnú stopu. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý prichádzaš, aby si nás formoval. Ja ti ďakujem, že v tvojich rukách sme ako nástroj, ktorý potrebuje byť ostrený. Ďakujem ti za to, že aj ceruska, keď sa zatúpi, potrebuje byť naostrená. A páne, my ti teraz vyznávame a možno je to krič, znú... kričanie znútra našej duše, že toto ostrenie mnohokrát bolí, páne že toto formovanie, keď ty prichádzaš a orezávaš v iný kmeň, ktorý potrebuje byť napojený na teba. Pane, že to bolí. Pane, že to veľmi bolí, ale... Ale my vieme, že to potrebujeme, pane. My vieme, že potrebujeme byť formovaní, pane, aj tento nový rok. A tak sa do tvojich rúk porúčame, Bože. Prosíme, zaostri naše nástroje. Pane, aby sme boli menení Tvojou rukou, Pane, aby, aby to strúhatko, ktoré použiješ, Pane, to bolo Tvoje strúhatko. To, ktoré nás zaostri tak, ako sa Tebe páči. A my Ti za to ďakujeme, Ježiš. Ďakujeme Ti za to, čo nás čaká. Aj keď možno spláčom, ale ďakujeme. Modlime modlíme sa, nech je tento rok rokom úprimného pokájania pre tvoj a môj život. Nech dokážeme sa otočiť, nech dokážeme zrazu povedať, ja chcem to pretočiť na stranu tej gumy. Aj keď to bolí, keď je to ťažké, aj keď si možno nevieš to predstaviť, že tá ceruza má tú gumu presne na opačnej strane, ako tam, kde je tá tuha. Presne na opačnej strane. A potrebuje byť všetko zrazu otočené v našom živote na to, aby sme vedeli učiniť pokánie. A toho greckého slova metanoja, viete, pokánie je zmena. Je to zmena mysle. A od toho vyplývajúca zmena konania. Zmena. Dceruza sa musí otočiť, aby mohla gumovať. Aby mohla vygumovať to, čo bolo nesprávne. Pane, daj nám milosť tento rok, aby sme mali milosť pokáňa. Pane, my túžime mať milosť pokania pre tento rok. Pane, túžime vedieť naozaj vo som živote vyčistiť to, čo bolo nesprávne. Prísť so zmenou mysle, páne, prísť so úprimnou zmenou mysla s úprimným vyznaním toho, čo je zlé. Kedykoľvek, v ktorejkoľvek chvíli, Pane, daj milosť pokáňa. Daj milosť pokáňa, prosíme, pre tento rok. A ja ženám tomuto spoločenstvu, ženám sebe, Pane, milosťou pokáňa. Nech je milosť pokáňa v našich životoch. A nech je tento rok, kedy môžeme raz na vnútornom človeku. Ty a ja môžeme raz na vnútornom človeku. Bože, príď. Prosím, príď. Ty príď, pane, ty. Prosím, tak, ako si prišiel, aby si nám zjavil svoju lásku. A Ty si ten, ktorý hladíš naše srdcia a naše duše tým, že si nám zjavil svoju nekonečnú lásku. Pane, príď a meň naše vnútra. Prosím, meň naše vnútra. Pane, nech môžeme raz tento rok na vnútornom človeku nech naše charaktery sú menené, Pane, na dobrý smer, Pane, k tomu dobrému a k lepšiemu, stále k lepšiemu, aby sme sa podobali Tebe, Pane. Aby sme boli viac, viac podobní Tebe, Ježiš. Aby sme boli viac ako Ty, Ježiš, tento nový rok. Pane, ja ťa to prosím, za jedného každého z nás, Pane, prosím, príď, konaj, Pane, daj aj nám tú milosť, otvoriť svoje srdce nech Ty si ten, ktorý meníš naše vnútro, nech si ty ten, ktorý si to tuho v našom vnútri, ktorý píše, ktorý píše, píše ten príbeh života. Pane, ja ti za to ďakujem. A ja ťa chválim, Ježiš. A pane Pone, predovšetkým ťa prosím, nech keď sa obzrieme na konci tohto roka, za seba. Pane, nech to, čo uvidíme. Nech to nemusíme gumovať. Pane, nech nemusíme gumovať to všetko, čo uvidíme za sebou. Oče, nech ten príbeh života, ktorý bude za nami napísaný, nech je to príbeh, ktorý je od Teba. Nech je to príbeh, ktorý je Boží. Nech je to príbeh, ktorý je správny v Tvojich očiach. Ježiš, ja Ti ďakujem. Ja Ti ďakujem za to všetko, čo v nás čaká, Pane. Už teraz. Ja ti ďakujem za celé toto spoločenstvo, pane. Ja ti ďakujem za celú spoločnosť, pane, ktorú máš vo svojich rukách ty. A sú tí, ktorí vidíme a máme zjavené, čo bude sa diať. Chceme sa vždy v tebe radovať. Chceme sa vždy v tebe tešiť, Ježiš. Chcem mať vždy to potešenie z toho, čo všetko si pre nás ty učinil. Aj tento rok nech je rokom ďačnosti. Pane, nech je to rok vďačnosti. Nech je tento rok rokom vďačnosti. Bože, my to chceme vyznávať, tento čas. Mene Ježiša Krista. Mene Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, chceme Ti vyjadriť vďaku za Tvoje slovo, ktoré posielaš, aby budovalo Tvoj ľud. Ďakujem Ti, že Ho neposielaš len tak, ale posielaš preto, aby aby nás zmenilo. A Pane, tento čas sa otvárame pre Tvoje pôsobenie, pre Tvoju zmenu do našich život. Aj keď sme mnohokrát, tvrdohlaví, mnohokrát, Pane Ježišu, utekáme preč od Tvojej pravdy. Dnešný deň, Pane môj drahý, chceme ísť z tebe a chceme, chceme Chceme sa nechať meniť, Pane Ježišu. Mnohokrát, keď aj počujeme á, tvoju reč sa z mnohé situácie a, a chceme utiec preč, Pane, pomôž aby sme sa zastavili, aby sme dovolili, Pane, tvoje reči, aby sme dovolili tvojmu duchu, aby, aby nás hlboko premenila, á, sformoval, aby premenil, uzdravil, a, aby zbudoval to, čo je á, slabé, chore. Pretože Tvojou voľov aby sme boli zdraví silní a pevní v Tebe, drahý Ježiš, aby sme boli zreli kresťania. Panie, ja, sa, ja Ti tak ďakujem za Tvoje slovo a ďakujem Ti za to, že a, Tvoj Svetý Duch nám pomáha v našich slabostiach, Tvoj Svetý Duch nám pomáha v našom živote, aby sme mohli byť zrelší, aby sme mohli byť plnejší Teba. Ja Ti ďakujem, pane a modlím sa, aby sme a, mali oči vidieť, uši počuť, čo hovoríš tento rok nám. Aby sme sa neminuli tvojich cieľov a tvojich plánov. Drahy Pani, ja sa modlím za celý tento zbor, aby bol zborom, ktorý je viac citlivejší na tvoj hlas. A viac poslušnejší tvojmu hlasu. Haleluja, ďakujem ti, drahý Pane, že keď sme v tvojej vôli, Pane, tak, tak sme na najlepšom mieste, ako môžeme byť. Ježiš, chválím ťa, vzývam ťa, Ježiš. Ďakujem ti za tvoju dobrotu a za tvoju milosť. Ďakujem Ti za slovo, ktoré posielaš, slovo, ktoré nás mení, slovo, ktoré nás buduje. Ďakujem Ti za Božie slovo, za Bibliu. Ďakujem Ti, že je to pravda. A ďakujem Ti, že máme možnosť si to čítať v slobode. A modlím sa, aby to slovo sme milovali viac a viac a dovolili mu viac a viac, aby nás formovalo, menilo. Haleluj. Ďakujeme Ti, Bože. Ďakujeme Ti zo srdca. Halelujá. Amen. Hallelujah.